دی فیمین د تقدیر زم دا ونه باب دی مناسبت د باب د مخ کې سردا ده مس کې رل ستاندو مقلب کې دوه راز ذکر کو چې دا, دا غي حاصل دا دا مکلف کی دل دے انسان دے انسان تبعی تقاہ ذا مکلف کی دل دے انسان دے انسان فتی تقاہ ذا صحیح دکھنا او سدا ذکر کئی دا مکلف کی دل انسان چی لی مکلف کی دل دے انسان زاد الله تعالی در طرف ما تنظام د چلیدول د فاره د کائنات د چلیدول د فاره چې کوم د کائنات د چلولو نمخ کی مهمه او د کائنات د چلولو نمخ کی تغیر د فاره یو نظام جوړ شوی دی زاد هاری او ده دا کائنات اللہ تعالی پیدا کو دا دید پیدایش نمخ کی اللہ و تعالی دا تدبیر او دا دید انتظام چلوری و لائحہ جوڑا کریوا باغی لائحی یو حصتی دا وغد انسان مکلف کی انسان تی <متنسان> مکلف کی او مناسبت د ضباب یوه ما خبره مقصد د ضباب ان شطاب یا شق او خوشلې دلته ویل کیږي ان دل تا مراد دا انشقاقنا حصا او دوسکی دل مراد دی یعنی دا انسان دا مقلف که دل اوزی مواروال چی ده دا, دا دا تقدیری و حصا دا و حصا دا نفده باب کی مقصد مقصود جواب دادی چې لا کسانګاله دي, دي. ده ده ده ده ده انسان علاوه د نور کائنات د پاره د نور کائنات د چلوولو د پاره الله تعالی یو نظام او یو لایحت یا را څریده د انسان د چلوولو د پاره هم الله تعالی چې کومه یو لایحه او یو پروگرام سے کڑی دی تیار کڑی دی ندا بہ انسان مکلف والے باغ الایہی اور پروگرام یو حصہ دا لکہ سنجے انسان مس کے باب نہ معلوم شوا خلقت د نور نجداو خلقت د نور نشو جداو دغه شانتي چې چلولو تنظیم به هم د نورو نسوي دیګاوي داغه چلاولو تنظیم نوم چې کوم دی د واغا شرعيت دی هغه نظامي تشريعي دی تمهيد د دیباق مخې عالم مثال چې کوم باب تیر شېو پغې کې شاسه بدا فرمایلو زه د دې کائنات کی څه کیږي او د ته دون مخې دا, دا, دو دا عالم مثال کې متشکل شوي عالم مثال کې د دې یو خاص شکل وي او چردی کائنات نروک شید او مادوم شید او بیام دا پس دا مادوم کی دونم پا عالمی مثال کې دا غیو سری شکن روی دا وجود نمخ کی پا مثال کې د دی کائنات چسکی گی اغا پروگرام مخ کیوی او داغی نمخ کی پا علم دا اللہ کی پازل کیو او بیا اللہ و تعالی چکل مخلوقات پیدا کاؤ الله و تعالی دا پروگرام اولی کو کلم تاوی چھولی کانو اغلی کل اکرل نو چست دی کائنات کی کدل الله و تعالی تا داغی علمو نو اغا تعالی مخ د کائنات کې سکیږي او سکیدل په کار دي دا اغامخ کنا لیکل یعنی دا کائنات به حکیمه او به حکمت نه ده به حکیمه او به حکمت نه ده مونږ تاسو یو ورغون ته کې اداره چلو نو چې د کال ابتدايه و استادان راجم شي بای چې طالبان راځي د دې طالبان وخت ضایع نشي د دې طالبان اخلاقي تربيته موشي د دې طالبان علمي تربيته موشي د دې طالبان د بدن حفاظت موشي د دې حاضرین په صحیح طریقو لګي داغه لپاره یو پلان مقرر کړي استازان خلوګو یې را پیژل سره د ماهر نه پس شورا کی دوی ته بدوره او خپل واز او نصیحت کی خلوکیو پروګرام د غوړې ادارې لپاره سی جوړ کی وړې اداره وی د غوړې لپاره یو پروګرام جوړ کی ف هغه پروګرام باندې څنګه کمونه غوړي لګیاوی او چلیږي دوی موستازانو ته دراروان وخت قطعیلم نشته خو یو تخميني سره جوړي پروگرام جوړی کیدی چې پا پروگرام کوچلی او کیدی چې پا نه چلېږي کیدی چې ای کی خلل راشی زکه د دې فرارون ووختلم اغان نشته زونیوم نرسد نشته هغه څه او تخمینې جوړی نو کا تخمینې او غو چلېدل به صحیح ده که نه چلی دلن. صحیح نه ده الله تعالی د کشانته د دې کائنات چې چلول ده مخيبه حکمت نडक پرګرام جوړ کو والله تعالی علم پر روان وخت عيوب پر روان وختو فاتعيوب والله تعالی چې کومه غو پرګرام جوړ کو هغه پرګرام الله تعالی و کو اللہ تعالی دا, دا, دا, دا, دا, دا الله په علم ته هو ازلي فاذا هغه پرګرامي اولي کوم چې د تقدیر دا مرتبه والی چې علم دا الله دې دغه منکر کافره دي دا, دا علم ازلي دي په پیایته کوم دې دا پرګرام په محفوظ کسو کو ولی کو ټول پرګرام چې فرشتي پیدا کېدل جنات پیدا کېدل انسانان پیدا کېدل د جنات د چلاولو انتظام د فرشتو د چلاولو تنظیم د انسانانو د چلاولو تنظیم د کائنات کې چې نور څه دي داخله چلاولو څه څه تنظیم دا مکمل ولي کله شو ټری پرګرام چې کمندونو ټول پرګرام تا قضا او قدر فرق شته کې دا ځان لمسلی دي ولکه دې ته قضا او سوې قدر وي الله فیصله وکړه ولایو اندازه وکړه او مقرره وکړه یو اندازه الله مقرره وکړه زموږ د اندازونو خلاف راتلی شي ما وې زکه زمون اندازه مونږ یو اباده جوړو هغه لمخ کې نقشه وکړو جوړو کوو پروګرام ولبرابر کوو کې دې هي ښی فارنقشه وکړو کې دې ښی فارنقشه زه مونږه په مکمل اراده وی چې په دینه څخه به مونږ سګیو خلېگو خبر باندې چې دا ټول نظام تقدیر وي داسې چې تقدیر وي بدی مخلوقات او یو مخلوق انسانو بدی مخلوقات کیو کی مخلوق سو انسانو د انسان خلقت د نورو نه امتیاز یو مخ کیوي شفافي کی روح سو الہیو پو نور کی روحی الهی نو no. د دې روحی الهی د چلولو تنظیمم الله مقرر کړو چې دی په یو تاریخسکي چليګي او په یو نه حجبه ده سوي روان خپل اختیار ده نه چې د الله طرفه سذور مجبورۍ وا لګوس مونږ هوایو چې طالبان بدا کیدا ب کیدا ب کیدا ب کیدا ب کی. طالبان م موبائل نه ساتي طالبان م ټوپه ایدا سه په ساري طالبان م پین سه ایدا سه کی وځدي کی طالب باندې مجبور دي طالب خپل اختیار چ کم دنو هغه دا سه کیو دا سه نکي خپل اختیار کی په یګ دا ني چی وځدي مجبور ره دي چې دا قشانت چ کم دنو او لاسه تړلې دي او چې دغه لاس په پیدا غيو طرف چليږي په دیبل طرف نه چليږي اب دی چې کم دنو مجبور وي هغه په خپل اختیار کارونه کوي لکه دا قشانت دي الله تعالی د دې روحي الہی لپاره روحي رباني روحي قدسي چې اصل ته اصل ته انسان دا غوډ چلوولو د فارم چې کوم یو انتظام مقرره کړو هغه په تقدیر کې سره کړو لیکلو په قضا کې غث کړو لیکلو دا غینم نظام تشریعي نظام سو تشریعي نو کوم خلق چې نظام تشریعي د تقدیر سره تړلو وي او دا تقدیر په معنا سره تړلو وي تقدير مسألة وي تجعله في عمل تاجته سيدة كنا نبي صلى الله عليه وسلم بانه ده اشكالات شوية كنا تقدير مسألة وي نصفه كريت كرا شفافي مالعمل ونبي صلى الله عليه وسلم تجواب كره فكل مؤسر لما خلق الله فكل مؤسر لما خلق له, خلق له. الله تعالى مخ نظام مقرر کرده شکم یو جانت لپیدار یا قطع دی جانت آمال آسانی کی په پسی روان دی خپل اختیار روان دی اللہ اسو مجبوره کری ندی شک بدل روان دی غب سی باد روان دی اللہ رب و لیدت سوک مجبوره کری ندی دا تقدیر چې کم دی دا تکلیف چی دی دا تقدیر یا وصدا چی صدا دا مقصد باب این شکاقی منت تکلیفو پرنوشو بیا باب کی دا چې دی نو ته خبر کار کوي چې دا د پ چې لکه بس دا انسان وللی چې کمم نو مقعل دی دا ولې به نهشي ویللی بیا چې دی باب با باندې پوشي د وللی ټ کې تواجهت نه را ځي ولې تبات نه را ځيه چې کله یو سی سر را شي و غم متعین شی نمونگو تا سوغی تا شخص وایو شخص بیا چکلا دیر اشخاص راجب شي او پاقی که یو مشترک سیزوی دیر اشخاص شی راجب شی او پاقی که یو امر مشترکوی بیا مون حريته نه و او او تووالي نو او تووالي بیا چې ګر انواف شي راجم شي او پاری کې ته کمرې اوسیز مشترکې نومون بیا هغې له نوم کې دچا د جینز چې کله اجناس راجم شي او پاری کې اوسیز مشترکې اغی لنوم کې خوذلشي جنس الاجناس <متضح> څول <سؤال> کې خوذلشي او سو اایونه زیدیرا اغیا بکری نو داتیا شختر شخص شو چې ګن افراد راځو مې شو زید عمر بکر خالد مالک ماجد دی ټول تمون او کتل په بدی کې ته کمنو فرسکا نو ټوک چې کم دی نو مسترکو نمون دهیلی نمکی خود ده انسان سر نده گنو افرادو ده گنو اشخاصو ده اتفاقنا او ده ما به الاشتراکنا چه کمسیز راود نداغی نمسی شو نو آس دا سی ده دا خر اشخاصو تا منگ او کتل فاقی کی خود نمونو نو کنا لگا پلان که خر سیو پلان که خر سید دا سبنو ولکه ده خر اشخاصو تا کتل از سونو اشخاصو قتل نو پاغی کی یو سیز مشترکو حیوان ناہی قوتا سکی اوی خرسے بحیمار نو عسوشو رالا بالطرق تا فرس نو عسوشو رالا دا گرن انواع راجمشو گرن انواع راجمشو دیلا دی مونږ منگو قتل چه دی که سشے مشترک تے دیم سال یاغیم سال یای منڈیوی دیم منڈیوی آغم نو منگوی یرا دغه حیوان مليګا دوسری حیوانات د دې نه د نوعي د اشتراک نمابي اشتراک نوم پیدا شو د سشي د جنس یم اې د ناس کتل دا حیوان چې کوم د جنس وو نو تو مو کتل دا او و حیوانو مغټي کی وړو د غندکی بیا سشي پړشي داونه وړي وړي بیا سشي هرټي شي یره دا د دې کې چې کمند دا خو جسمی نامی دې لکه جسم نامی دې بیا دا څه کتل چې یره دې کې دم یو بدن دې ولارد ما قائم دې ذات ته ګټو مې یو بدن دې قائم دې ذات ته دا په پم یو قائم دې ذات دې دم چې شې دا ټول چې کمند نو د جسم د لاندې څه د لاندې جسم د لاندې دې جنسيالي چې تاسو اجناس मुद्दा دې اینات کی دکه شانتی تنظیم الله تعالی چلاوله دي دیکي اشخاص ديکي دي انواعی ديکي دي اجناس دي دیکي جنسل اجناس دي دغه خبره پوښو په ما خبر راځه په دې کی الله تعالی د علت او د معلول او سلسله لولید زونه سیز د بلسه د پار علت ته بل معلول دي د علت او د معمول وړي وړي سلسله چيلي دي دي د سبب او د مسبب وړي وړي سلسله دي چلي دي دي خو په دي چلي دل په دي کړو کې چې کم ده علت او معمول جي دي دا مکمل طور سره آزاد ني دي چې څنګه د علت خوخه مؤقتا شان دي کیږي او که دوه علتونه تضاحم راغې کانا نو کوم په زورا ورشه بسغه دي بيسي شي زورا ورشي دا د کشان دي نیدی. بلکه دا ولکذا یو نظام د لاندي که وګوري دا غ نظام د لاندي دا نظام د لاندي چليږي چې کوه مصلحت سره او دی نظام چلي دو سره برابر داوه چې دی علت باندې د معمول سشي مرتب شي سشي په مرتب شي په او که غ مصلحت سره موافق نه و نو مرتب کی نشي ضد غ مصلحتنم او د دغ نظام تقدير دی داغه مصلحت او دا داغه نظام نو مسشه دی تقدیر دی چې دا دی او مصلحت بلاندی دی دا دی او منظم نظام نو بلاندی دی دا یو محکم او ذل حکمت دی نظام کی. نو بلاندی چې کومو چدیږي دا که په متفق نو وي چوش نو و شو ګونو نه و نو شو داغه هغه تقدیر تقازات کمدن داغه یو حساب هغه چې کمدنو د انسان شریعت قوم دی چې د انسان د پاره چې کومو شریعي نظام سره مقررکه د چې د او په دیې ځام دی باسی کېږي چلیږي دا د تفدیې او انتظامی چې کمو فیصللاوه نو اغا شاد س په د باب کې د مختلفو انواو او د اجناسو دد تکیره کې با ان شقاې تکلیففی مننت تیل.